Beraz, endaiako elkarten foroan gaude eta endaiarrak pilota eskolako edo pilota elkarteko lagunekin. Keixo, egunon, nor zaitu? Egunon, di amaia naiz, endaiarrak pilota taldeko ezitzaile bat. Naz gaude uh, elkarten foroan, eroz eta hor gehiago kaiteko gure elkartean. Eta proposatzen diegu uh, izen emaitea edo len urratxean, iniziazioan, edo eskuz, edo jokugarbean, edo neskentzat palan ere bai. Zango dugu, endaiarrak eh, bai pilota eskolan, eh, aurtxipitik hasten zaretela, Hiru urtetik gorako aurrekin azten zaretela, hori nola no izaten da lehenengo esperientzia bezala? Badu du, bost urte asiginela... Antxon eta ni iniziazioan ere 3 urteko haurrak hartzen, bo igual laguntzen duela erakazei naiz ni haur txikiekin, beraz ordan du ere talde kudeaketa eta haurtipien beharrak ere ezagutzen ditut eta beraz biak animatu giren 3 urtetik hartzen eta kontratu gara asko tortzen direla 3 eta segitzen dutela gurekin urte askotan gero. Nola da ikastaroa? Hau da urtean zehar egun Eh, arrut bat nola izaten da beraiek eh, zer da gauza egiten dutena eh, ikastaroan Ba, etortzen dira larun bat goizetan gurekin eta egiten ditugu 20 minutuko saioak, etortzen dira beroketa bat egiten dute joko moduan, gero egiten dugu joko bat pilotekin eta gero libreki uzten ditugu, bai dute palak xisterak eta eskupilotako pilotak haien eskura eta autonomian hartzen dituzte ta gupasatzen gara haiekin jolastera. Hordik ba, goazeneko ordetan saiatu e, zaretela, e, bai nesken parte hartzea emendatzen, eh? e, nola doa hori, poliki polikin, geroz eta neska gehiago, eh? aur gehiago animatzen dira pilota ikastera? Bai, geroza, neska gehiago hasten dira pilotan eta bere orain, da ez direla asten bakrik palan, neska initzek segitzen dute esku pilotan, bo initzek, neska batzuek segitzen dute ere bai esku pilotan eta joko garbian. Eta gero, ba, zaila dena, da neskentzat ez dutela segitzen palan bakarrik, eta beti joa denela joko kolektibo batera, eta egian bat egiten dugula, baina neskauiak txikitzeko baina ez da beti egesa. Esan dezakegu, pilota ongi dagoela, e, en daian, hau da, etorkeizunari begira, goimaiako pelotariak modalitatez berdinetan, izan diritzazkegula. Goimailaikoak ezakiz, baina badira pilotari honak, baina, batzuk jada badira, baina, bai. Bat dira, tukiko dira, segor. Animatuko ditugu, bueno, lehen pauso hori ematera, eh, badakigu zuekin ahremanetan e, jartzeko, bueno, zein izango zenbideriko, oberena izen emateko, zuekin <susur> ahremanetan... Uh, gurekin harremanetan jartzeko, <susur> uh, oberena litzateke edo etortzea iniziazioa sezkero larun bat goizetan, hankionetan erekin, eta beste naz badugu uh, E-mail bat, endaiarrak.euskalpilota abildua orange.fg eta edozen informazioaren zat, e-mail horretara iratzi daiteke eta segituan erantzungo dugu. Guzti horrekin gelditzen gara, animatuko ditugu baitare, erriko, eh, e, neska eta mutil gazteak baitare zergatik ez, eh, aurrak, bereziki. Eh, bueno, Endaiarrak elkartean pa parte hartzeko esker mila, eh, gurean izatakatek, mila esker. Esker zuri, ajo.